Kaffesump. Kaffesump. Eh, det här ordet tillhör växtrycket. Fantasi mm eller verklighet? Det är verklighet. Nytt och Lyxsak då? Eh, man kan nog inte säga att det är någon lyxsak. Precis, det tror jag absolut inte. Kan man äta det? Eh, nej, kan och kan. Ja. Det gör man inte. Ja. <skratt> det har jag... med konsumtion att göra. Det har med konsumtion att göra, ja. Är Normal. det papper? Papper är det inte, nej, det tror jag det. Används det i hushållet? Eh, I hushållet används det blir inte, men, men det har med hushåll att göra. Förekomst av. Asso. Är det ett portabelt föremål eller är något? <laughs> ja, <laughs> det går mycket bra att vara med sig det här. Man få sån... <laughs> det gör det, va? Ja, la. <laughs> ja, man brukar inte göra det, kanske. Nej, det gör man. <clears throat> Har du konfronterats med det där? Ja, då, det har jag gjort. Det har vi allihopa. Dagligen? Ja, gör man det dagligen, då har man det läst det. Mm. Mm. Mm. Mm. Är det någonting man sätter i sig på något sätt i alla fall? Ändå? Nej, det, det är ingenting. Man klarar sig nog från att sätta i sig i regel. Svinker med. med, så att säga. Kan ja, ja. ja. Programmet heter 20 frågor. Det mycket populära gissningsprogrammet startades förra året 1948 av Per Martin Hamberg som också är programledare. Det gäller för de snabbtänkta deltagarna Astrid Lindgren, Kjell Stensson, Stig Gärrel och Marianne Lövgren att med så få frågor som möjligt, inte fler än 20, lista ut vad programledaren tänker på. Lyssnaren får hjälp av en spökröst.